Godmorgen og velkommen til Jøen Vester Det er tirsdag den 16. maj, og her til morgen starter vi med SAS, som har fået en vigtig godkendelse om rejsning af ny kapital. Vi skal også høre om Microsoft, som har fået EU's velsignelse til et stort opkøb. Så skal vi høre fra Realkredit Danmark, der advarer om risikoen ved flekslån lige nu. Og så slutter vi af med Michael Burry, som har øget sit sats på kinesisk e-handel. Du lytter til YouInvestor Morgenheder. og mit navn er Sigurd Pedersen. Jeg lykke, vi lægger ud med en god nyhed for SAS. Det skandinaviske flyselskab har mandag aften fået godkendt en anmodning om at rejse ny aktiekapital. Det skriver Marketwire. Det er en domstol i USA, som har godkendt planerne fra SAS, som nu kan rejse den nye kapital inden for 13 uger. SAS-topchefen Anko van der Werf mener, at det er et vigtigt skridt i SAS' redningsplan, SAS Forward. Han siger, processen med at rejse aktiekapital er et nøgleskridt i SAS Forward. Vores transformationsplan, som sigter på at forbedre vores finansielle styrke, sikrer langsigtet konkurrencedygtighed og styrker vores position som Skandinaviens førende luftfartsselskab, siger altså Anko van der Werf. SAS er i øjeblikket i konkursbeskyttelse i USA, hvilket kaldes en Chapter 11-proces, og det er årsagen til, at man skal bruge altså en amerikansk domstols godkendelse til planen. EU har mandag godkendt Microsofts overtagelse af spilfirmaet Activision Blizzard, det skriver MarketWire. Det sker efter, at konkurrencebekymringer, som kommissionen har identificeret på markedet for distribution af PC- og konsolspil via cloud-spilstreamingstjenester, er blevet adresseret. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at handlen til 69 milliarder dollar går igennem, og det ser heller ikke ud til, at godkendelsen fra EU har rykket det store ved kurserne. Activision Blizzard steg mandag med omkring 1,2 mens Microsoft kun steg 0,1 Er man boligejer og optager et flekslån lige nu, løber man en dobbelt risiko. Det mener Christian Hillisø Heine, cheføkonom i Realkredit Danmark ifølge finans. Han advarer om, at hvis man vil ud af sit flekslån i utid, kan det kun ske til dagskurs og dermed til overkurs. Christian Hillisø Heini siger, Vælger man en længere rentebindingsperiode på sit lån end den ventede tidshorisont i sin bolig, påtager man sig en kursrisiko, hvis renterne falder, og man skal ud af sit lån før tid, siger Christian Hillisø Heini ifølge Finans. Derfor bør man overveje sin tidshorisont, før man kaster sig over et flekslån ifølge cheføkonomen regelkredit Realkredit Danmark anbefaler man ikke en tidshorisont på mere end fem års rentebinding på netop flekslån. Investoren Michael Burry har fordoblet sine positioner i kinesiske tech-selskaber, det skriver Bloomberg News. Investoren, som er kendt som en af de personer, der foreså finanskrisen, har nemlig forsvaret forøget sit sats på selskaberne Alibaba og JD.com gennem sin fond Cyan Asset Management. Investoren ser tydeligvis noget potentiale i den kinesiske internethandel. De to positioner fylder han, nemlig omkring 20% af porteføljen. Opsamlingen kommer dog også samtidig med, at flere hedgefonde har besluttet at sælge ud af netop JD.com.